Un quart de dotze i tres minuts, Josep Pedrals, benvingut. Molt bon dia, Xavier. Com estàs? Assegut. Efectivament. Mira que et vam dir que podies actuar de peu si volies, però sí, sí, sí. li vas dir al Pep Casanovas. No, no. Per si, sabut, per si un cas. Tot pren un cafè aquí, ahir, a quarts de 4 de la tarda, en l'estudi aquí mateix on som, ens deien no, no jo ha assegut, que ja estic bé, Sí, ja estic és, és que si no, a vegades un sí. té la sensació que d'en peus és una altra cosa. Saps que tant de mirar, que t'han de veure... I no, no. i, no, i no, no, ah, no no només això, em sentirà, en si un cas. Ah, ah, en qualsevol cas, cada dimecres a aquesta hora, aquí al matí de Catalunya Ràdio, escoltarem reflexions agosarades i úniques d'un poeta i recitador únic com és en Josep, un recitador peculiar. Eh, ens portes, deixa'm-ho dir així, enginys poètics, però expressats a partir de la teva cosmovisió, diferent, amb una capacitat de dicció sensacional. De fet, eh, t'has proposat, analitzant el transcurs d'aquest estiu aquí al programa, eh, el que has qualificat com a pecats capitals i virtuts cardinals. Sí, eh? el, els pilars de la moral de, del país, D Escolta, per dir-ho d'alguna manera, dir manera senzilla. I, i... Escolta, quins pecats capitals i virtuts cardinals ens portes, per començar? Avui, per, per començar, comencem amb la superbia i la humilitat, que són, en principi, uns dels més genèrics, és un dels pecats més, més freqüents, i una de les virtuts eh, menys exteses, precisament. Que no, vull dir, jo, jo ho analitzo, eh? no, no, no, sí, no jutjo, diguéssim. No, no, això és una anàlisi i una dicció fantàstica que escoltem de seguida. Josep Pedrals, els seus pecats capitals i virtuts cardinals, arrenquem amb la supèrbia i la humilitat. El qui és procliu a la supèrbia, el tio i envenit, a la resta i fa festa la seva pròpia presència, potser narcisista, en essència, egòlatra de mena, xutant-se la vena un apte recepta de jo, meu, amb mi. És com el que sempre se sap la resposta i aposta que perds gaparts, lleuparts i panteres. Sant Pere s'empara, per exemple, en creure que és molt més que els altres apòstols. Apòstol que vulguis que sí. I és perquè me'l per càrrecs, espàrrecs, o perquè me'l posen per sobre, cogombra, que es pensa que el cor de ganduls, o que el cor de gambals, o que el càndid, el nès i l'ingenu, el tontaina no tenen ni molt menys s'avàlua. Oh, gran gall de panses, que si el posen en balances, es que taina. Poc poc, poc, poc, poc, I és perquè el superb, tu com jo, és aquell que sense ni pretendre o està convençut que és l'altre que és menys. Que, ai, ostres, pobric, què vols fer-hi? No dóna per més. Però no ho veus? És com la cara paga. Van bruts, desconeixen els... Com com se diu? És que és gran. Ui, sort que són bufons... Pots parlar, no entens res, no en saben ni seva, no tenen ni faven no un enganxen ni amb cola, ja no puc ni veure'l. Hi ha aquesta superbia que és paternalista i una altra de l'adolescent vers l'adult, que no en tens ni idea. Ai, mama, què dius? Que no, no t'enteras de res. Veu? Deixa'm a mi, deixa'm a mi, a mi, a mi. sóc jo. I aquí és quan s'afirma tothom. Això ho fot un nen de 4 anys. Jo també sé fer-ho. Jo ho he fet millor. Millor i és quasi en el punt en què algú frega amb pena la vara, el llistó de la vergonya aliena, que el podem ficar dins la nostra superbia, senyors del moment, inconstants en presència, amos del ridícul dels altres quan pot succeir i oblidadissos dels nostres ridículs d'ahir. L'humil... No és qui desconsidera els superbs, carceria superb, dir del mal en els altres, sinó, més aviat, qui ni hi pensa, qui sap que ell també, que tothom vagament, que terrestre, pedestre, cantaules, ni teva ni meva, t'ho toques, jo canto i avanti. I avanço, que vèncer és criteri modest, és vulgarment actiu i arrogant, tot lo competitiu. I, per tant, el senzill virtuós no s'hi llança pompós, exhibir a mostrar què sap fer, no, ho fa... També està bé l'altre costat del tema. entrema la seguretat d'un mateix, del seu bleix, apropiat amor propi, gest honest de l'immodest, un guardó per al valent, reconeixement, supervivència en un medi hostil, mèrit mm, pernil. La igualtat i les categories, en bona veritat, no estan pas renyides. El dret, el valor, la importància de les coses, dels fets, de la gent, fan vivible aquest món. Són la gràcia i l'encant del temps i del moment. Vull dir que, tot i que el terme esquerp, per l'arrogant i peltifa, és el que encaixa, la rifa fa que el llenguatge, divers, ens dugui a usar el mot superb per referir al que ens revifa, allò que està tan ben fet que ja no es pot fer millor, allò que ja no té preu. Com veieu, hi ha moltes maneres de mirar-se si és pecat o bés bé desgràcia, no es calcula l'eficàcia perquè no hi ha recompensa. Potser fa mal i és ofensa. Potser només et podreix per dintre. Sols existeix dins dels límits de pensa. Pecats capitals, virtuts cardinals... La llista és extensa. Però oients no tingueu sofrença, que ja us els recompten pedrals. Pecats capitals i virtuts cardinals. Cada dimecres d'estiu amb Sant Josep Pedrals hem començat amb la superbia i la humilitat. Hem començat superbs, Josep. Exactament. I la setmana que ve, més. més. T'esperem. Dimecres, aquesta hora. Perfecte. Que ho passis bé. Igualment. Adéu-siau.